Capitolul 28. Valul de sudoare al inspirației În a patra dimineață de drum, trenul lua direcția spre răsărit. Mergând pe lângă șirul de munți înzăpeziți, primele culme ale lanțului Himalaya, făcând să duduie diferitele construcții artificiale, podețe, țevi pentru scurgerea apelor de primăvară, etc., pe care le traversa, și aruncând o umbră tremurătoare asupra pâraielor ce și poteau la picioarele lui, Trenul special trecu pe lângă un orașel străjuit de plopi și se învârti multă vreme pe lângă coastele unui munte mare acoperit cu zăpadă. fiind în stare să străbată dintr-o dată trecătoarea, trenul special se apropia de munte când dinspre dreapta, când dinspre stânga, o cotea din nou înapoi, ghiufâia, se întorcea iar, se freca de munte cu șoldurile lui de un verzui prăfuit, făcea tot felul de șiretlicuri până când în cele din urmă dădu asalt spre libertate. Mai mișcă din roți cu o sârdie și în sfârșit opri nicește în ultima gară dinainte de punctul de plecare al magistralei de răsărit. O locomotivă de culoare a ierbii stătea scăldată în razele unui soare uimitor pe fondul unor munți de aluminiu. Era darul muncitorilor din gări pentru noua cale ferată. Vreme destul de îndelungată, lucrurile n-au prea mers cum trebuie la noi în ceea ce privește darurile pentru diferite solemnități și aniversări. De obicei se dăruia sau un model de locomotivă, mic cât o pisică, sau din potrivă, se oferea o daltă care depășea în dimensiuni un stâlp de telegraf. Această transformare obositoare a obiectelor mici în mari și viceversa răpea și multă vreme și bani. Locomotivele avortoane se acopereau de praf în dulapurile din birouri, iar dalta titanică, ce era transportată pe două platforme, ruginea de florile mărului în curtea instituției sărbătorite dar locomotiva OV, scoasă prin meritele udarnicilor din reparațiile capitale, avea o mărime absolut normală și se pare că și dalta folosită, fără îndoială la repararea ei, fusese de asemenea de dimensiuni obișnuite. Darul acesta frumos fu imediat înhămat la un tren și o cum obișnuiau să denumească feroviarii locomotivele din seria OV, purtând în față o pancartă cu inscripția Să unim liniile, se îndrepta spre gara Gornaia, capătul sudic al Noii Magistrale. Exact cu doi ani în urmă se întinsese aici pe pământ prima șină de un negru albăstrui fabricată de o uzină din Ural. De atunci, din laminoarele uzinei au început să iasă fără încetare benzile de foc ale șinelor. Calea ferată le cerea în număr tot mai mare. Echipele de montaj care mergeau una în întâmpinarea celeilalte, organizară o întrecere și adoptară un astfel de rit încât îi puseră pe brânci pe toți furnizorii de materiale. Seara aceea din gara Gornaia, iluminată cu rachete roz și verzi, fu atât de frumoasă că, dacă ar fi existat bătrân prin partea locului, ar fi zis desigur că așa seară nu-și mai aduc aminte să fie apucat. Din fericire, la Gornaia nu existau locuitori vechi. Ba mai mult încă, în 1928, nu numai că nu existau locuitori vechi, dar nu existau nici case, nici gară, nici cine, nici acel arc de triumf făcut din lemn și acoperit cu lozin și steaguri în apropierea căruia se oprise trenul special. În timp ce mitingul se desfășura la lumina unor felinare cu gaz și toată populația se înghesuise lângă tribuna, reporterul fotografic Menșov, echipat cu două aparate, un trepied și un dispozitiv pentru a prins magneziul, se învârtea în jurul arcului de triumf. Arcul îi se părea admirabil și în plus foarte fotogenic, dar, din păcate, trenul stațional avea vreo 20 de pași de arc, și dacă ar fi luat în prim plan arcul, ar fi ieșit trenul prea mic, iar dacă ar fi luat în prim plan trenul, ar fi ieșit arcul prea mic. În asemenea caz, Mahomed se ducea de obicei la munte, dându-și prea bine seama că muntele nu o să vină la el. Dar Menșo făcu făcut un lucru care îi se păru și mai simplu. Ceru ca trenul să fie tras sub arcul de triumf, cu tonul cu care rogi pe cineva în drumvai să se dea mai la o parte. În afară de aceasta, stărui ca din coșul locomotivei să iasă un abur gros și alb. Apoi mai pretinse ca mecanicul să privească vulturește de la ferăstruica lui în zare, cu palma pusă streașină la ochi. Feroviarii se zăpăciră și, crezând că asta face parte din îndatoririle lor, îi satisfăcură rugămintea. Trenul fu tras cu tot duruitul de rigoare sub arc, din coș țișni aburul cerut, iar mecanicul, scoțând capul pe ferăstruică, luă o mutră fioroasă. Menșov a prins atunci magneziul în atât de mare cantitate, încât pământul se cutremură și câinii începură să latre pe o rază de 100 de kilometri. După ce isplăvit de fotografiat, reporterul mulțumit pe un ton rece personalului feroviar și se retrase repede în compartimentul său. Noaptea târziu, trenul special se angajă în sfârșit pe magistrala de răsărit. Când lumea din tren dormea, ieși pe culoar fotograful Menșov, care fără a se adresa cuiva anume, spuse îndurerat. Tâmpită chestie, am fotografiat blestematul ăla de arc cu o casetă goală, așa că nu o să iasă nimic. Nu-i nicio nenorocire, îi răspunse cu simpatie la Voazian. E foarte simplu. Roagă-l pe mecanic să o ia imediat îndărăt. În trei ore cel mult o să fii iar la gornăia și o să iei poza din nou. Solemnitatea inaugurării putem să o amânăm cu o zi. Vedea cum mai pot fotografia acum, spuse trist reporterul fotografic. Mi s-a terminat tot magneziul, altfel firește că-l rugam să ne întoarcem. Călătoria pe magistrala de răsărit îi producea marelui maestru o deosebită plăcere. Cu fiecare ceas se apropia tot mai mult de orășelul de montaj din nord, unde se afla Coreico. O îi a plăcuți și pe pasagerii trenului special. Erau oameni tineri, veseli, fără scrânterile birocratice, care caracterizau pe cunoscuții lui de la Hercules. Ca fericirea să fie de plină, îi mai lipseau numai banii. Alimentele ce îi se dăruise le mâncase, iar pentru vagonul restaurant avea nevoie de numerar. La început, când noi lui prieteni îl trăgeau la masă, o refuza, pretextând că n-are poftă de mâncare, dar nu trecu mult și își dădu seama că așa nu se poate trăi. Câtva timp îl urmări pe Uhushansky, care își petrecea toată ziua la fereastră, pe culoar, uitându-se la stâlpii de telegraf și la păsările de pe sârme. Pe buzele lui Uhudşanski plutea un ușor zâmbet satiric. El lăsa capul pe spate și șoptea păsărilor. Zburați să fiți sănătoase! O stat merse cu curiozitatea până acolo încât citi chiar și articolul lui Uhudşanski să îmbunătățim activitatea comisiilor de prăvălie. După asta Bender mai măsură odată cu privirea pe ciudatul ziarist din cap până în picioare Zâmbi cu răutate și simțind cunoscuta emoția vânătorului, se încuie în compartiment. Ieși de acolo abia după trei ceasuri, ținând în mână o coală mare de hârtie, liniată ca un registru. Scrii, îl întrebă indiferent Uhudşanski. Special pentru dumneata, îi răspunse Marele Maestru. Am observat că ești tot timpul frământat de chinurile creației. Desigur, e foarte greu să scrii. Ca vechi ziarist și confrate al Dumitalei întru condei, îți pot confirma acest lucru. Eu însă am inventat ceva care te scutește să mai aștept să te cuprindă valul de sudoare al inspirației. Poftim, citește! Și Ostap îi întinse o foaie de hârtie pe care scria Glosar festiv Clauza indispensabilă pentru compunerea de articole comemorative, foiletoane, aniversări, precum și de poezii ocazionale, ode și epitalame, Partea a, întâi, a dicționar, substantive. 1. Urale 2. Oamenii muncii 3. Zorile, zările 4. Viața 5. Farul 6. Vină, greșeli 7. Drapel, stindard 8. Bal, 9. Moloch 10. Slugă 11. Ceas 12. Dușman 13. Pas 14. Val 15 nisipuri, 16 gheară, 17 zmeu, 18 inima, 19 trecut. Adjective: 1 imperialist, 2 capitalist, 3 istoric, 4 ultimul, 5 industrial, 6 de oțel, 7 de fier. Verbe: 1 a stârni praf, 2 a scurma. 3. A scoate la iveală. 4. A roșii. 5. A te înălța. 6. A împlini. 7. A cânta. 8. A defăima. 9. A scrâșni. 10. A amenința. Epitete artistice. 1. Veninos. 2. Colțos. Alte părți de cuvânt. 1. Al nouălea. 2. Al 12-lea. 3. N-au decât. 4. Nu-i nimic. 5. Înainte. Interjecții, prepoziții, conjuncții, virgule, puncte de suspensie, semne de exclamație, ghilimele, etc. Nota BN Virgule se pun înainte de după, ca și cum. Punctele de suspensie, semnele de exclamație și ghilimele se pun oriunde e posibil. Partea a doua, partea de creație. Se întocmește exclusiv din cuvinte luate din partea a întâia. Paragraful 1. Articol de fond al nouălea val. Magistrala de răsărit este un zmeu de fier care, scurmând cu gheara sa de oțel nisipurile trecutului, împlinește pasul istoriei, făcând să iasă din nou la iveală scrâșnetul colțos al dușmanului defăimător, asupra căruia a și început să se abata al nouălea val, care amenință cu ceasul al XII-lea, ultimul ceas pentru slugile molochului imperialist, acest baal capitalist, dar în ciuda greșelilor să fluture și totodată să se înalțe în văzduh stindardele roșii lângă farul industrializării ce arde în uralele oamenilor muncii, care fac ca în sunetele lor să răsară zorile unei vieți noi, înainte. Paragraful 2. Reportaj foile ton artistic. N-au decât Înainte, el arde în uralele oamenilor muncii, el face să răsară zorile unei vieți noi. Farul, industrializările, n-au decât să fie unele greșeli, n-au decât. În schimb, cum flutură standardele roșii? Cum? Cum se înalță aceste standarde, aceste steaguri? Baalul capitalismului, molohul imperialismului, n-au decât. Asupra slugilor a și început să se abată. Ultimul val, al nouălea ceas, al 12lea baal. N-au decât să defăimeze. N-au decât să scrâșnească. N-are decât să se arate dușmanul veninos și colțos. Se împlinește pasul istoriei. Nisipurile trecutului sunt scurmate de gheara de oțel. Ăsta e smeul de fier. Asta e magistrala. Din răsărit. Cântă inimile. Paragraful 3. Poezia artistică. A. Al 13 lea Baal. Cântă inimile în zvon luminos, tremură farul în rozaliul zării, tremuie dușmanul cel veninos în fața făcliei industrializării, zmeul de fier înainte gonește, scurmând cu a istoriei gheară de zor, și pe oamenii muncii îi îmboldește vinile să le demaște necruțător. Se apropie cel de pe urmă talaz, se înalță și vine al nouălea aval și îți sună al 12-lea ceas, ție teribile moloch Baal. B. Varianta orientală Înflorește uriucul în zvon de vapor, tremură în chișlac în cârmâzul din zori, iar printre arâcuri și printre cărări se plimbă un ișac, un ișac fără zări. Înflorituri asiatice 1. Uriuc, caiși 2. Arâc, canal 3. Ișac, măgar 4. Plov, mâncare. 5. Bai, om rău. 6. Basmac, om rău. 7. Șacal, animal. 8. Chishlac, sat. 9. Piala, cană. 10. Medrese, seminar. 11. Ichig, încălțăminte. 12. Shaitan, Dracu. 13. Arba, căruță. 14. șaitan arba, cale ferată din Asia Centrală. 15. Tu la mine nu înțelege. 16 Iavaș Iavaș. 15 și 16 expresii. Anexă. Cu ajutorul materialului din partea a și aplicându-se metodele din partea a doua, se pot de asemenea compune romane, nuvele, poeme în proză, povestiri, schițe din viața de toate zilele, reportaje artistice, cronici, epopei, piese, comentarii politice, jocuri distractive, oratorii radiofonice, etc. După ce Uhudşanski citi hârtia ochii lui înainte tulburi, se înviorară. El, care nu scrisese în toată cariera lui decât dări de seamă de la ședințe, întrezări perspectiva unor scripitoare înălțimi stilistice. Și toată afacerea nu costă decât 25 de tugrici, 25 de ruble mongole, spuse nerăbdător marele maestru, chinuit de foame. N-am ruble mongole, răspunse redactorul organului sindical, fără să înapoieze glosarul festiv. Ostap se învoi să primească ruble obișnuite și îl invită în vagonul restaurant pe Gargantua, căruia îi spunea deja naș și binefăcător. În vagonul restaurant se servi o carafă de vodcă care sclipea a gheață de mercur, o salată și o pârjoală, mare și grea ca o potcoavă. După vodcă care îi dădu o ușoară amețeală, marele maestru comunică misterios cu mătrului și binefăcătorului său, că speră să găsească în orașelul de montaj din Nord un om care îi datorează o mică sumă de bani. Dacă dă peste el, va invita pe corespondent la un chef. La aceasta gargantioa răspunse prinți un discurs lung și elocvent, din care, ca de obicei, nu se putu înțelege niciun cuvânt. Ostapul chemă pe bufetier îl întrebă dacă are șampanie, câte sticle anume, ce delicatese mai are și în ce cantități, fiindcă are de gând să ofere peste vreo două zile un banchet con săi întru condei. Bufetierul declară că va face tot ce se poate. Așa cum cer legile ospitalității, adăugă el. Nu se știe de ce. Pe măsură ce trenul se apropia de locul unde liniile trebuiau să se întâlnească, numărul nomazilor devenea tot mai mare. Purtând niște căciul ce semănau cu pagodele chinezești, ei coborau de pe dealuri, parcă ar fi vrut să taie drumul trenului. Trenul special trecu, huruind prin defileurile stâncoase de porfir, traversă un pod nou la care ultima fermă fusese fixată abia în ajun și începu să ia în piept vestita trecătoare frustalnei. Faima i-o făcuse reconstructorii magistralei de răsărit, care efectuaseră toate lucrările de dinamitare și de montaj în trei luni în loc de opt, cum prevedea planul. În tren, oamenii începură treptat să se simtă ca acasă. Străinii care plecaseră din Moscova cu gure făcute parcă din porțelanul din care se fac borcanele de farmacie, cu cravate pretențioase de mătase și cu haine de ștofă, începură să lepede mereu altceva de pe ei. Îi da gata căldura. Primul își schimbă îmbrăcămintea un american. Răzând rușinat, el ieși din vagonul său într-un echipament ciudat. Purta niște pantofi groși, galbeni, ciorapi, trei sferturi și pantaloni golf, ochelari cu ramă de bagaj și o cămașă rusească brodată cu cruciulițe, în felul celor care se văd la colectorii de grâne. Și cu cât se făcea mai cald, cu atât mai puțini străini rămâneau credincioși costumului european apărură la suprafață cămăși de tot soiul. Rubaște, cămăși cadrilate de apaș, cămăși japoneze, ecoseze, fantezii, tolsofci, precum și semi soft, etc., care împreună cu sandalele de Odessa și cu papucii de tenis transfigurară complet pe reprezentanții presei din lumea capitalistă, ce începură să semene uimitor cu niște vetuști funcționari sovietici, de o dorință nebună să-i comprim. Să-i ce au făcut înainte de 1917, dacă nu sunt birocrați, dacă nu sunt gură cască și cum stau dinspre partea rudelor. Harnica oiță, împodobită cu steaguri și ghirlande, aduse trenul special în gara Gremeaș-Cicliuci, unde liniile urmau să se întâlnească. Operatorii cinematografici făcură o lumină orbitoare, învăluind în ea pe șeful construcției, care sta și se uita emoționat la tren. În vagoană era întuneric. Toată lumea dormea. Numai la vagonul ministerial, ferestrele mari și patrate erau luminate. Ușa acestui vagon se deschise de altfel repede și din el, un membru al guvernului sări jos. Șeful construcției magistralei de răsărit făcu un pas înainte, duse mâna la chipiu și dădu raportul pe care îl aștepta întreaga țară. Magistrala de răsărit, care unea în linie dreaptă Siberia cu Asia Centrală, Fusese terminată cu un an înainte de termen. Această formalitate îndeplinită și raportul dat fiind prin mit, cei doi bărbați, care nu mai erau nici tineri, nici sentimentali, se îmbrățișară. Toți corespondenții, atât cei sovietici cât și cei străini, inclusiv la Voazian, care nu mai avusese răbdare și trimisese o telegramă despre fumul ce ieșea din coșul locomotivei, plus fata canadiană care alergase ca o nebună în zbor de peste ocean, toți dormeau. Numai Palamido va alerga pe terasamentul proaspăt căutând ghișeul pentru telegrame. Spera că dacă va trimite imediat o telegramă fulger, ea va putea să mai apară în numărul din dimineața aceea. În sfârșit găsi în pustiul cufundat în întuneric căsuța improvizată în grabă a oficiului telegrafic. În strălucirea stelelor scria el furios pe creionul care mergea prea încet, Dat raportul terminarea magistralei Stop a asistat sărutarea istorică șeful construcției membru guvernului Palamidov. Redacția publică prima parte a telegramei, dar pupatul îl scoase, redactorul șef fiind de părere că unui membru al guvernului nu-i-a de bine să se sărute.